Egy bíboros, aki nem hisz a pokolban. A júniusi éjszakában már terengett. Keletfelől az ég alján keskeny, szürke sáv jelezte a hajnalt, amely hamarosan felvirrad Lion városára. Ebben az órában indultak el a szekerek a környező vidékről, hogy zöldséget meg gyümölcsöt szállítsanak a városba. Ebben az órában ültek el a bagyok, de a verebek még nem csiripeltek. És ebben az órában az ájnái apátság egyik előkelő vendéglakosztályának keskeny ablakai mögött Jacques Duéz bíboros a halálról elmélkedett. A bíbor bíboros soha nem tartotta fontosnak az alvást, és kora előre haladtával ez a szükséglete egyre csökkent órai álom bőven elegendő volt számára, valamivel éjfél után felkelt és írópolca mellé telepedett. Ez a fürgelszű, rendkívüli tudású férfiú, aki járatos volt a gondolkodás tudományának valamennyi ágában, különböző tanulmányokat írt a teológia, a jog, az orvostudomány és az alkímia tárgyköréből. Könyvei nagy népszerűségnek örvendtek, kora írás tudói és doktorai körében. Ebben a korban, amikor mind a szegény emberek, mind a fejedelmek legfőbb reménysége az aranycsinálás volt, gyakran hivatkoztak tűéznek, a fémek átalakulásához szükséges elixírekkel foglalkozó doktrináira. A filozófusok Elixírje című művében e fajta elmélkedésre okot adó meghatározásokat lehetett olvasni. Az Elixír elkészítéséhez való dolgok háromfélék. A hét fém, a hét sav és az egyéb dolgok. A hétfém a nap, hold, réz, ón, ólom, vas és kéneső. A hét sav, a kéneső, kén, ammóniák, Sárga-mírkénecs, horganyvirág, keseréleg, markazit. Az egyéb dolgok pedig lán kéneső, embervér, lóvér és húgy, emberi vizelet. Vagy egy még egyszerűbb recept például a gyermeki vizelet tisztítására. Vedd és tedd az edénybe, hagyd pihenni három-négy napig, utána óvatosan öntsd le, és hagyd ülepedni, amíg a tisztátlanság az aljára száll. Forrald alaposan habját szed le, míg harmada marad, szűrd át ezen cseppenként, és jó bedugaszolt edényben őrizd a levegő ártalmaitól. A bíboros 72 esztendős korában még mindig talált, nem ismert világi vagy éppen szent területeket, és mi alatt fele aludtak, ő tovább gazdagította életművét. Egymaga annyi gyertyát használt el, mint egy egész szerzetesi közösség. Hosszú éjszakákon keresztül dolgozott, kiterjedt levelezésén is, amelyet számtalan főpappal, apáttal, jogásszal, tudóssal, Kancellárral és uralkodó fejedelemmel folytatott, Európa szerte. Titkára és másolói reggelenként egész napra való munkát találtak. Úgy szintén gyakran görnyedt a tiara megszerzésében véle rivalizáló ellenfeleinek horoszkópja fölé. Összevetette azokat saját egével, és vallatta a csillagokat. Ki lesz a pápa? Számításai szerint személyes esélyei ennek az esztendőnek augusztus eleje és szeptember eleje között mutatkoztak a legkecsegtetőbbeknek. pedig most június tizedikét írnak, és még semmi nem történt. Aztán elérkezett a hajnal előtti keserves időszak, mintha előérzete sukta volna, hogy egy napon ebben az órában kell itt hagynia ezt az árnyékvilágot. A bíborosban ilyenkor homályos aggodalom támadt. Testét és lelkét bizonytalan rossz érzés fogta el. Kimerültsége is hozzájárult, hogy eddigi cselekedeteiről faggatta önmagát. Emlékei egy rendkívüli sors kibontakozását idézték. Káorszi polgár családból származott, élethivatásául az egyházi pályát választotta és úgy tűnt, hogy 44 éves korában, amikor esperes lett, elérte a józan mértékkel kiszámítható karrier csúcspontját. Szerencséje azonban még el sem kezdődött. Alkalom kínálkozott, hogy Nápolyba utazzék, egyik ott kereskedni szándékozó nagybátyja társaságában. Az utazás, a helyváltozás, Itália megismerése különös módon hatott rá. Néhány nappal odaérkezése után kapcsolatba került a királyi gyermekek nevelőjével. Tanítványa lett, és olyan szenvedélyes érdeklődéssel, új élénk felfogással, új hajlékony emlékező készséggel vetette magát az elvont tudományokra, hogy a legtehetségesebb fiatalok is megirigyelhették. Nem törődött az ésséggel, mint ahogy nem volt szüksége alvásra sem. Hamarosan jogi, majd közjogi doktor lett, és nevét immár szárnyára kapta a hír. A nápolyi udvar sokat adott a káorszi pap véleményére. A tudásszomjúsága után a hatalomra is támadt. A Sántának nevezett második Károlynak, Klemencia királyné nagyapjának tanácsosa, majd a titkos tanács titkára lett, s miután számos egyházi javadalomban részesült, érkezése után tíz évvel Fréjus püspökévé nevezték ki. Nem sokkal ezután a nápoi királyság kancellárja, azaz egy olyan állam főminisztere lett, amelynek Dél-Itálián kívül az egész provenzi grófság is része volt. Íj mesés, emelkedés az udvari intrikák közepette nem történhetett csupán jogtudósi és teológiai tehetsége jó voltából. Duéz jellemének egyik elég kevéssé ismert vonása, amely egyidejűleg egyházi és államtitok volt, jól mutatta ravasságát és vakmerőségét. Néhány hónappal második Károly halála után egy megbizatással a pápai udvarhoz küldték. Ez akkor történt, amikor az Avignoni püspökség, amely mint a Szent Szék rezidenciája az egész keresztény világ legfontosabb posztjának számított, betöltetlen volt. Düéz kancellár, a pecsétek hivatalos őrzője, szemreben és nélkül megírt egy levelet, amelyben Robert, Napoly új királya, Jacques Düéz részére kéri Avignon püspöki székét. Akkor 1310-et írtak. Ötödik Kelemen afeletti igyekezetében, hogy megszerezze Nápoly támogatását, egy olyan időszakban, amikor Franciaország igen sok nehézséget okozott neki, azonnal teljesítette a kérelmet. A turpiság csak hamar kiderült, amikor Kelemen és Robert találkozott. A pápa meg a király kölcsönösen meglepődött. Az előbbi, mert nem kapta a legforróbb köszönetet a kért és megadott nagy szívességért, a másik, mert nem kérték véleményét a kinevezéshez, amely megfosztotta kancellárjától. Hogy a felesleges botrányt elkerüljék, igyekeztek jó képet vágni, és belenyugodtak a dologba. Mindenki jól járt. Dőéz most kúriai bíboros volt, és minden egyetemen tanulmányozták műveit. De bármi különös is egy sors, csak azok látják meglepőnek, akik kívülről szemlélik. Az átélt napok, akár zsúfoltak vagy üresek, akár mozgalmasak vagy csendesek, mind egyformán eltűnt napok, és a múlt hamujának minden tenyérben egy súlya van. Ennyi hívnek, becsvágynak, elfecsérelt tett erőnek van-e értelme, ha mindennek elkerülhetetlenül át kell a ma másik világba, amelynek még a legmagasabban szárnyaló elme és a legsokrétűbb emberi tudás is csak megfejthetetlen foszlányait tudja megragadni. Mi értelme van pápaságra törekedni? Nem volna-e bölcsebb mindentől elszakadva egy kolostor mélyére zárkózni? Levetkezni a tudás bőgét, az uralombágy hívságát, és elmerülni a legegyszerűbb hit alázatosságában. Felkészülni az elmúlásra? Dühész bíborosnál még ez a fajta elmélkedés is elvont okoskodássá vált, és a halától való félelme csak hamar teológiai fejtegetéssé alakult. A doktorok azt állítják, tűnődött ezen a hajnalon, hogy az üdvözültek lelke közvetlenül a halál után gyönyörködhet Isten boldogító színelátásában, s ez az ő jutalmuk. Jó, jó, de az írás azt is mondja, hogy amikor bekövetkezik a világ vége, amikor a feltámadott testek találkoznak lelkükkel, az utolsó ítélet dönt minnyájunk felett. Ez nagy ellentmondás. Isten, aki mindenek felett uralkodik, aki minden tudó és tökéletes, hogyan tárgyalhatja kétszer ugyanazt az ügyet saját ítélő széke előtt? és miképpen dönthet újjólag saját korábbi ítéletéről, fejebb fokon. Isten nem tévedhet, és egy ilyen kettős végzés, ami perújra felvételt, tehát tévedést tételez fel, istentelenség, sőt eretnekség. Egyébként úgy lenne, hogy a lélek csak akkor élvezhesse úralátásának örömét, ha testével egyesülve ő maga is tökéletessé válik a maga nemében. Szóval. Szóval a doktorok tévednek. Ez az idők végezete előtt nem részesülhetünk sem az ütvözültek tulajdonképpeni boldogságában, sem Isten boldogító színelátásában, látásában, és Isten csupán az utolsó ítélet után engedi meg, hogy szemléljék. De addig hol tartózkodik a holtak lelke? Vajon nem fogunk e várakozni Subáltár edély az Isten oltára alatt, amelyről Szent János beszél apokalipsisében. Odakünn az apátság fala mellett egy ló léptei koppantak a rendezettebb lioni utcákat borító kerek kis kavicsokon. Szogatlan zaj ebben az órában. A bíboros egy pillanatig fülelt aztán visszatért jogi képzettségéből fakadó érveléséhez, amelynek következtetésein maga is elcsodálkozott. Ha a paradicsom üres, ez különös módon megváltoztatja a helyzetét azoknak, akikről kimondjuk, hogy szentek vagy üdvözültek. De ami az igazak lelkére érvényes, az szükségszerűen vonatkozik a gonoszakére is. Isten nem büntetheti a gonoszakat, mielőtt nem jutalmazza meg a jókat. A napszámos munkanapja végeztével kapja meg a bérét, tehát csak a világ végén fogják végleg elválasztani a jó magot a konkolytól. Jelenleg egyetlen élek sem lakozhat a pokolban, hiszen még semmiféle ítélet nem hangzott el. Ez pedig azt jelenti, hogy ez idő szerint nincs pokol. Ez a következtetés már inkább megnyugtathatta azt, aki az álmuláson elmélkedett, mert a végső per határidejét kitolta, anélkül, hogy meghiúsította volna az örök élet perspektíváját. Ez a tétel elég jól megfelel a legtöbb ember közös érzésének, amely szerint a halál végső soron egy nagy, sötét némaságba, egy határtalan öntudatlanságba zuhanás. Egyfajta várakozás. Szobáltár Egy ilyen tan, ha nyilvánosan hirdetnék, természetesen hamarosan heves ellenállást váltanaki, ki, mind az egyházi doktorok körében, mint pedig a néphitében. És a pápai trón egyik jelöltje számára az idő korán sem alkalmast most arra, hogy üres paradicsomról és nem létező pokorról prédikáljon. Várjuk ki a konklávé végét, gondolta a Bíboros. Elmélkedésében az ajtón zörgető kapustestvér zavarta meg. Egy Párizsból érkezett lovas jöttét jelentette. Kitől jön? kérdezte a Bíboros. Dűéz folytott tompa hangon beszélt, teljesen szintelenül, de jól érthetően. Bovil grófjától felelte a kapus. Ugyancsak siethetett, mert igen fáradtnak látszik, mire kinyitottam a kaput már félig aludt, homlokát a kapuszárnynak támasztva. Vezes sürgősen ide. A bíboros, aki néhány perccel előbb még az evilági becsvágyak hívságán tűnődött, most azonnal arra gondolt. A választás miatt jött volna, a francia udvar nyíltan kiállna mellettem, vagy valamiféle alkut kínálnak. Érezte, hogy izgalom tölti el, kíváncsiság és reménykedés ébredt benne. Kurta gyors léptekkel járkált a szobában fel s alá. A bozontos fehér szemöldökű, egérarcú, törékeny csontozatú dűéz, alakja olyan volt, mint egy tizenöt éves gyermeké. Az ablakokon túl az égbolt lassan világosodni kezdett. A gyertyákat még nem lehetett eloltani, de a hajnal odakűn már feloldotta az árnyékokat. A rossz óra véget ért. A hírnök belépett. A bíboros első pillantásra látta, hogy nem hivatásos lovassal van dolga. Egy igazi futár mindenek előtt féltérdre ereszkedett volna, hogy átnyújtsa az üzenetet tartalmazó tokot, ahelyett, hogy álva marad és fejét meghajtva mondja. Eminenciás uram, továbbá a francia udvar levelezésének továbbítására termetű izmos, harcetszett legényeket alkalmaznak, mint amilyen a nagy darab, Robin Kösze Maria, aki kizárólag a Párizs-Avignon közötti utat járja, és nem ilyen hegyesorú ifjoncot, aki alig tudja nyitva tartani a szemét, és a fáradtságtól szinte támoljog a csizmájában ezen a fiú ugyancsak meglátszik, hogy áruhát visel, gondolta dühéz. Egyébként valahol már láttam ezt az arcot. Kurta vékony ujjával feltörte a pecsétet, de csak hamar csalódnia kellett. A levélben nem a választásról volt szó, hanem védelmet kértek tőle. Éppen az üzenet hozó számára. Dűéz ennek ellenére is mindenáron valami kedvező jelet akart felfedezni a dologban. Lám, párizs ha a szolgálatot akar kérni az egyház nagyjaitól, éppen hozzá folyamodik. Ez szerint kegyelmed Guccio Balioni, szólalt meg, miután befejezte az olvasást. A fiatalember összerezzent. Igen, eminenciás uram. Bovil grófja arra kér, hogy vegyen pártfogásomba, és rejtsem el ellenségei üldözése elől ha eminenciát hajlandó-e részesíteni. Úgy látom, kegyelmednek valamely kellemetlen kalandja volt, és ez arra kényszerítette, hogy ebben a ruhában meneküljön, folytatta a bíboros, hadaró, tompa hangjám. Beszéljen hát! a Bouvill azt írja, hogy kegyelmed az ő kíséretéhez tartozott, amikor Klemencia királynét Franciaországba kísérték. Valóban! Most már én is emlékszem. Bovil mellett láttam, és kegyelmed messzer talomeinek a párizsi lombardok főkapitányának az unokaöccse. ötse. Nagyszerű, nagyszerű, mondja hát el az esetet. Leült és gépiesen játszadozni kezdett a forgatható állványjal, amelyen a munkájához szükséges könyvek sorakoztak. Már megenyhült, megnyugodott, és készséggel mulattatta a szellemét mások apró problémáival. Guccsó Balíóni 120 mérföldet lovagolt 5-5 fél nap alatt. Már nem érezte tagjait, fejében sűrű köt gomolygott, és mindenét odaadta volna, ha rögtön leheveredhet, akár a puszta földre is aludni, aludni. Sikerült erőt vennie magán. Biztonsága, szerelme, jövője minden azt kívánta, hogy még egy pár percig uralkodjék fáradtságám. Nos, eminenciás uram, egy nemes leányt vettem feleségül, szólalt meg. Úgy érezte, mintha a szavakat valaki más mondta volna. Egészen másképp akarta kezdeni. Meg akarta magyarázni a bíborosnak, milyen példátlan szerencsétlenség érte, hogy ő a világegyetem legösszetörtebb, legelgyötörtebb embere, hogy az életére törnek, hogy talán örökre meg kell válnia attól a nőtől, aki lélegezni sem tud, hogy ezt a nőt elfogják zárni a világtól, hogy az események egy hét óta olyan hevességgel, olyan váratlanul zódultak mindkettőjükre, hogy az időszinte elvesztette szokásos méreteit, s hogy ő maga, Gucsó, úgy érzi, mintha csupán rohanó ár görgette kavics lenne. De most, amikor el kellett volna mondania az egész drámát, mindez egy röpke mondatba belefért. Eminenciás ura, egy nemes leányt vettem feleségül. Aha, igen, hümögött a bíboros. Hogy hívják a leányt? Már ide, kressai. nem ismerem. De titokban kellett elvennem, eminenciás uram, a családja ellenezte. Azért, mert Lombard kegyelmed? Na persze, Franciaországban még kicsi maradják az emberek. Bezzeg Itáliába. Akkor hát kegyelmed most a házasság megsemmisítését kéri? Nolám, ha titkos házasság volt, de nem, eminenciás uram, én szeretem őt, és ő szeret engem, vágott közbe Guccio. A családja megtudta, hogy gyermeket vár, és fivérei üldözőbe vettek, hogy megöljenek. Megtehetik, a szokás jog ezt lehetővé teszi számukra. Kegyelmed nőrabló lett. Kieskedte kegyelmedet. Vicsen, testvér, az Ágoston rendből. Fravicenzó, nem ismerem. A legnagyobb baj az, eminenciás uram, hogy a szerzetes meghalt. Így még bizonyítani sem tudom, hogy valóban összeházasodtunk. De ne higgye, eminenciát, hogy gyáva vagyok. Én megberekedtem volna, csak hogy nagybátyám Bovil úrhoz fordult. Aki bölcsön azt tanácsolta, hogy szökjön meg. De már itt kolostorba fogják zárni. Gondolja, eminenciás uram, hogy ki tudja hozni onnan? Gondolja, hogy még viszont láthatom valaha? Ej, egyszerre csak egy dolgot, kedves fiam, forgatta tovább az állványt a bíboros. Kolostor, nos hol lehetne jobb helyen pillanatnyilag? Reménykedjék Isten végtelen irgalmában, amelyre minnyájunknak oly nagy szükségünk van. Gucsó kimerülten hajtotta le a fejét, fekete haját belepte a por. Nagybátya nem, de jó üzleti kapcsolatban áll a bárdikkal, kérdezte a bíboros. Igen, eminenciás uram, igen, úgy tudom, a bárdik eminenciád bankárjai. Igen, ők a bankárjaim, de mostanában mintha sokkal, sokkal nehézkesebbek lennének, mint a múltban voltak. Új nagy társaság a bárdiké, mindenfelé fiókjaik vannak, és a legcsekélyebb kérés esetén is Firenzéhez kell fordulniuk. Olyan lassúak akár egy egyházi ítélőszék. Nagyvágya üzletfelei között sok főpap akad. Gucsó elméje most alig ha volt alkalmas állapotban bankügyek megtárgyalására. A köd egyre sűrűbb lett, homloka, égő szemhéja mögött. Nem, inkább nagyhatalmú báróink vannak. Váló ágrófia, ártó ágrófia. Mélyen meg lennénk tisztelve, eminenciás uram, motyogta gépies udvariassággal. Erről majd később beszélünk. Most pillanatnyilag jó menedéke ez a kolostor. Azt fogjuk mondani, hogy az én szolgálatomban áll, talán szerzetesi csuhát is húznak kegyelmedre. Ezt még megbeszélem a káplánommal. A libériáját most levetheti, és menjen békével aludni, mert arra, amint látom, nagy szüksége van. Gucso meghajolt, néhány hálálkodó szót dadogott, aztán megindult az ajtó felé, de hirtelen megállt. Még nem vetkőzhetem le, egy másik üzenetet is hoztam, mondta. Kinek? kérdezte már is gyanakvoan dühös. poátyi égrófjának rám a levelet, majd elküldöm neki egy baráttal. Bovél úr engem bízott meg, eminenciás uram. Nem tudja, hogy az üzenet összefüggé a konklávéval? Bizonyos, hogy nem, eminenciás uram. A király haláláról van szó benne. A bíboros fápattan székéről. Lajos király meghalt? De miért nem mondotta ezt előbb? Hát itt még nem tudnak róla. Azt gondoltam, eminenciádat már értesítették. Szerencsétlensége, elcsigázottsága miatt elfeledte ezt a fontos eseményt. Páriztól egy húzamban vágtatott idáig, néhány váltóhelyül kijelölt kolostorban lovat cserélt, kapkodva evett útközben valamit, a lehető legritkábban nyitotta szóra a száját, és anélkül, hogy sejtette volna, megelőzte a hivatalos hírnököket. Miben halt meg? Éppen ez az, amit Bóvél úr tudatni óhajt poatjé grófjával. Büntény, suttogta Dűész. Buvil grófja szerint a királyt megmérgezték. A víboros elgondolkodott. Nos, ez alaposan megváltoztathatja a dolgok állását, mormogta. Kijelölték a régenst. Nem tudom, eminenciás uram. Amikor elindultam, sokan emlegették legették grófját. Jól van, fiam, most menjen pihenni de eminenciás uram és poátyi égrófja a főpap keskeny ajka gyors mosolyra rándult, a jó akarat kifejezésének is lehetett vélni. Nem lenne okos dolog most mutatkoznia a városban, és ráadásul csak nem összeesik a fáradtságtól mondta. Adja ide azt az üzenetet, s hogy minden szemrehányástól megkimélyem kegyelmedet, magam fogom átadni a címzetnek. Néhány perccel később egy inas kíséretében a kúriai bíboros titkárjával együtt kilépett a Rón és Száón közötti, Ajnai apátság kapuján. Majd eltűnt a felhalmozott szeméttől olykor a szokottnál is keskenyebb, sötét sikátorokban. A Vézna törékeny főpap szögdécselvel lépkedett, csak nem futva hordozta hetvenkét évét. Bíbor színű ruhájának szegélye, mintha táncolt volna a falak között. Lyon 20 templomának és 42 kolostorának harangjai az első ájtatosságra szólítottak. Meglehetősen rövid távolságok voltak ebben az egymás mellé zsúfolt házakkal teli városban, ahol a egy húszezer főt számláló lakosság egyik fele a vallással kereskedett, a másik felének pedig a kereskedés volt a vallása. A Bíboros csak hamar elérte Veraikonzul házát, ahol Poetjei grófjának szállása volt.